Doufej v hospodina, konej dobro. V zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v hospodinu, dá ti vše oč požádá tvé srdce. V svou cestu svěř hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jako světlo, jako polední jas tvoje právo. Stiž se před hospodinem. A čekej na něj. Tak my si mluvíme o světle a temnotě, o biblickém smyslu světla a temnoty, které jsou pro nás důležité k pochopení toho, co Bůh touží vytvořit v našem životě. Já jsem vám slíbil takový zvláštní text z písma svatého, ve kterém se mluví v podstatě pořád o světle. Na první pohled všechno je světlem, na druhý pohled už světlem ne všechno je. Je to 1. Korinským 13, 1-8. Pavel mluví korinským rozebírá různé dary Ducha Svatého. Dar prorokování, dar jazyků, dar uzdravování, dar vyučování, dar vedení církve a tak. Dále. A potom jakoby chtěl završit tu kapitolu o těch darech tím nejdůležitějším, co v našem životě má růst. A říká, kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými, ale lásku bych neměl. Jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl. Nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl. Nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch,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 To je část tedy z toho hymnu o lásce. A my jsme si říkali, že to světlo, o kterém mluví Bible, tak je sám Bůh v první řadě, je to Bůh sám. Dále světlo našeho života, to je to následování Ježíše Krista, naslouchání jeho slovu a uskutečňování toho slova. Někdy se ale může stát, že my to slovo boží tak jako uskutečňujeme, až se z toho stane takový, taková setrvačnost, my to slovo uskutečňujeme dál i navenek, ale něco zásadního se z toho vytrácí. Takže my navenek fungujeme úplně stejně, tak jako na začátku, když jsme měli lásku, a fungujeme a fungujeme. A potom se do toho vkrádají ty věci, temnoty. Aniž bychom si kolikrát všimli v té setrvačnosti toho světa, toho života, to opakování den co den, takové to opotřebování věmu. A my, aniž bychom si to nakonec všimli, na první pohled to vypadá na lásku, ale láskou to není. Teď, když si to tak rozebereme, kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými, já vám tady mohu krásně mluvit do písmu svatém, o pánu bohu, ale je to potom o tom, že když by kněz fungoval ve farnosti a fungoval by nakonec už jenom podle sebe, tak víte, to je potom začne ťukat, jak v tom podobenství bude klepat na dveře Božího království. Pán se zeptá, kdo jsi, neznám tě. A takovou mojí odpovědi nebo odpovědi kněze by bylo, ale vždy jsem vyučoval tvé slovo. Vždyť jsem dělal exercicie. Vždyť jsem, já nevím, co všechno dělal. Jo? A Páne se mě tak zeptanou, a měl jsi vůbec ty lidi rád? Trošku, aspoň trošku. Jo? A nebo z jakého důvodu jste dělal, abys byl známý, uznávaný? Protože tohle všechno se vkrádá neustále pořád do naší činnosti, do naší všední lásky, do lásky matky vůči dětem, vůči rodině, do lásky otce vůči dětem, vůči rodině, na pracovišti a tak dále. My den co den musíme obnovovat světlo. Proto Pán Ježíš se nám stal pokrmem, pravidelným pokrmem a to boží přikázání, to třetí boží přikázání, pomnit člověče, aby svátečný den světil, to je na naší záchranu. To je na záchranu té naší lásky. Protože bez požívání Ježíše Krista, bez krmení se Bohem přímo tak ty naše skutky fungují dál, jo? Na první pohled my odfungujeme a uděláme to ještě atraktivní. Ale co může zmizet, je láska. No a teď se můžeme ptát, no a co je to tedy ta láska? Jako ten motor. Prosím vás, to je sám Bůh, to je, to je Bůh v nás. Pane již řekl jednu nepříjemnou větu. Bez mě nic nemůžete učinit. Bez mě nic nemůžete udělat. Nemusí se nám to líbit, protože tak si řekneme, no. tak bez pána Ježíše si budu koupit housky. Jo, a teď sednu do autáku a vybourám se na první křižovatce. <laughs> protože já třeba dodržu předpisy, ale ten nějaký zdrogovaný řidič, který zrovna akorát jede, tak to do mě napere. A nebo si dokoupit housky a krám je zavřený, protože nepršelo dva roky, nebyla úroda a já ty housky nedostanu za dva roky. Jo. Bez pána Ježíše. Teď si tam dosaďme, co bez pána Ježíše můžeme udělat, bez Boha. On non-stop okamžik, od okamžiku a k okamžiku dalšímu osobně udržuje náš život. Vždyť jsme si to říkali na začátku. On je světlo lidí, on je světlo a život každého člověka, protože skrze něj je všechno stvořeno. Ani ten vrabeček, který někde tam umře nebo chcípne na puli, neděje se to bez vědomí nebeského Otce. Všechny naše vlasy jsou nám do jednoho spočítaný. Kdybychom se zeptali Pána Ježíše, kolik, kolik mám vlasů, on by nám to dokázal říct. Jo. Já jsem jednou tak rozjímal nad tím, že co se zeptám Pána Ježíše, když ho potkám o tom na věčnosti, tak mě napadla, prosím vás, statistika. Že kdyby mi vyjel graf, kolik jsem to osněl. Jo. Kolik, kolik jsem prostě... Víte, protože jako ty statistiky, to je nádherné mít tak jako v grafech. Prostě ten náš život a... Statistiku věřících. Jo, anebo statistiku věřících, anebo že potom samozřejmě takové to přízemní, to, to by mě nestačilo, potom že, pane Ježiši, kolik kolik mé slovo oslovilo lidí. Jo? Skrze tebe samozřejmě všechno tohle a jestli jako ten můj život měl smysl nějak, že jo? A teď statistik... Statisticky, kolik v Králíkách, kolik na Svatéhoře, kolik na Jižní Moravě. Jo? A teď ty statistiky, a člověk by měl takový jako krásně, ale to tam vůbec nebude fungovat. I kdyby to tam velice nádherně bylo, že ten graf šel takhle nahoru, to se Pán Ježíš nebude ptát. Pán Ježíš se mě bude ptát, s jakou láskou se to dělá. A je velmi důležité vnímat tento velký rozdíl. Znovu si to zkusme přečíst a ještě skomentovat. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, kdybych mluvil boží slovo, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. A to není jenom boží slovo, je to slovo, které běžně používáme v běžné mluvě. Když jsme doma, když se bavíme normálně s našimi blízkými, samozřejmě, že, že to nedáváme teď důraz, abych s láskou řekl prostě něco v mojí mámě. Protože ta láska, jestli ve mě je, nebo není. Jo? Zase je to to boží tajemství v nás. A my narážíme den co den na nedostatek naší lásky. Den co den. Proto do našich modliteb by bylo dobré vložit aspoň jednou za den Jednoduchou prozbu, Bože, dej mi více lásky. Anebo dát to do těch úmyslů našich modlitev. Nemusíme množit naše modlitby, ale dát to do našeho růžence, nebo do toho desátku třeba, který se modlíme, nebo do naší ranní modlitby. Vždyť už ta naše ranní modlitba je láskou, víte. Ale může se stát takovou setrvačností, Může se stát takovým počítáním statistik, že pomodlil jsem se, nepomodlil jsem se. Jsem z toho nervózní. Člověk není nervózní z toho, že neoslovil pána. Že se chvilku nezadíval pánu do očí, ale z toho, že se nepomodlil. Jo? A už jsme nervózní z toho, že jsme se nepomodlili. Že jsme neumili v okna. Že jsme neuklidili před Vánocem. A před Vánocem máme takový schod, že nakonec si toho Ježíška v těch jesličkách ani nevšimneme. Možná až na té půlnoční. Ale proč bychom si nemohli Ježíška v, v jesličkách všimnout už doma? Teda, že když jdu uklízet, je, je, ještě sladkosti napíst, ještě tohleto a jedeme a frčíme, jo? Prostě, aby to bylo tak, jak má být. Ale poslíme to ještě tak, že, pane Ježiši, co mi ty říkáš, aby to bylo tak, jak má být? Co říkáš ty, aby to bylo tak, jak, má, jak to má být? No tak, holka, tak se posaď chvilku. Ještě dřív, než půjdeš na tu mši, tak si v klidu přečti, jak jsem se tam narodil v tom Betlémě. V jaké depresi chudák Jozef hledal ubytování pro těhotnou moji maminku. Jo? No a potom vesele začni pít, pít zákusky, začni, začni teď lítat kolem toho, protože už to v tobě bude, bude to, že ty tím, že napečeš ty zákusky, vlastně to děláš pro mě, pro ty svoje miláčky. Jo? Protože tak ty přinášíš ten příbytek, ten domov, vytváříš ten domov. Kolikrát se stane tak, že lidé se nejvíce pohádají o Vánocích. Někdy to je takový veselý, že, ale to je z toho napětí, víte, že člověk chce, aby to bylo to, to nejkrásnější a nejlepší a prostě tohle a teď dětská extrémně začnou zlobit, teď prostě, že jo, teď, teď takovej ten firmol, člověk to chce uspořádat všechno, teď ještě zapomněla jsem olej, prosím tě sedni do auta a běž mi ho koupit, no to to to, znat to nemohla prostě se to napsat, nebo, že jo. Chlap chce mít také klid, protože maká celý rok a teď jako jdou svátky a chce mít tu pohodu. Kdybych měl dal dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a opsal všecko poznání a tak dále. Kdybych udělal špičkovou kariéru nějakého doktora, špičkovou kariéru v církvi, dokonce v církvi se dá dělat kariéra, jo, Kdybych udělal kariéru ve svém zaměstnání, ale dělal bych to jenom pro sebe. Víte, to ďábelské. Toto je tvůj horizont. Tam jeď a prostě přes mrtvolí, protože ti lidi ti překáží, anebo tyhle lidi použí. Tihle ti překáží a tyhle, tyhle lidi použí. k tomu svému štěstí. To je to Kdybych všechno toto dělal a byl uznávaným, já nevím, profesorem, a lásku bys neměl, k čemu by ti to bylo? Nic nejsem. Tady píše Pavel velmi nepříjemný. Potom ale tady je ještě, ještě ta oblast víry, oblast náboženství. Kdybys měl ta, tak velikou víru, že bys hory přenášel, ale lásku bys neměl, nic nejseš. Nic nejsem. Svatý Řehoř, podivuhodný svatý, východní, svatý. On byl známý jako řehoře zázračný, protože on když potřeboval postavit klášter nebo kostel, on přišel k tomu vrchu a on to skrze víru posunul. To lidé žasli, oni vyhledávali jeho, jeho blízkost a on podle slov Ježíše Krista posunul s tou horou, protože potřeboval 20 metrů tak si představte, že to s tou horou posunul a postavil tam ten klášter nebo ten kostel. Ale měl lásku ten člověk. On to z lásky chtěl k panu Ježíši tam postavit příbítek. A pro lidi. Jo? Kdyby to udělal tak, že teď by se kolem sebe rozhlídnul, a ah, je tady dostatečný dav, a teď to udělám a udělal by to, Jo? Protože měl víru, on měl hlubokou, velkou víru, ale bylo by mu to k ničemu. A nebylo by to hlavně požehnané Bohem. Jo? A teď Pavel přitvrzuje, toto ještě jak, jakž tak, Jo. A kdybych rozdal všecko, co mám, ono je to velmi zase, já tomu říkám velmi Tenká linie rozeznání. Slyšeli jsme v tom evangeliu. Když se nevzdáte kvůli mě všeho, co máte, nemůžete být mým učedníkem. A jakým způsobem se toho máme vzdát? Teď to máme všechno opustit. To vzdát se pro Ježíše Krista znamená mu to odevzdávat. Den co den mu odevzdávat svoje děti. To nejsou moje děti. To jsou boží děti. Takže že Bůh mi je daroval. den co den odevzdávat svoji manžel, svého manžela, svoje kamarády, svoje přátelé, nevlastnit to pro sebe, to je velmi náročné. Tak může zazářit ta naše láska. Samozřejmě, že, že i tu intimitu manželskou má člověk vytvářet z lásky k tomu človíčku potom vlastně očekávat určitým způsobem to opětování. Jo? Ale ne jenom, jenom pro svoje vlastní štěstí, to ďábelské já. Jo? Proto také lidé nerozumí, proč antikoncepce je špatná. To je právě z tohoto důvodu. Že do, dokonce i ta dvojice se dokáže zapouzřit sama v sobě. Víte, jsou některá manželství, která jsou jenom sami pro sebe. A chtějí, aby to tak bylo. A nevždycky to manželství vydrží rok. Může i kratěj co vydržet. Protože ti lidé se začnou utápět ve vlastním egoismu, který jim nebude nikdy stačit. Nikdy jim nebude stačit. To je, ta, to je to nekonečno, které je v nás, ale které člověk začne krmit samým sebou, anebo jenom naším štěstím pro nás. A neotevřou se na život. Jo? A kdybych rozdal všecko, co mám, a teď takový ten vrchol, a kdybych vydal sám sebe k upálení, kdybych položil život bez lásky. Kdybych položil život bez lásky. Nic mi to neprospěje. A teď následuje charakteristika. My tady mluvíme o velkém světle. Mluvíme o tom stěžením, o tom jádru našeho bytí. Od, o domovu, z kterého jsme vyšli a do kterého směřujeme. Je to to, čemu nejvíc rozumíme a čemu zároveň nejméně rozumíme. Nejvíc tomu rozumíme, že to tak očekáváme a je to tak nějak v nás a nerozumíme tomu, jak to realizovat. Prostě jsme zasaženi dědičnou vinou. My potřebujeme návod na lásku, opravdu. To je jako, když si přineseme žehličku, nemůžeme na ní vařit vajíčka, možná by se nám to povedlo, jo? ale žehlička není určena na tom, abychom tam rozklepli vajíčko a tam... Asi by se to dalo. Ja? Ale primárně návod na použití většinou u těch výrobků je nepoužívejte jiným účelům. Takže to může dopadnout špatně. Láska je... Co myslíte, že na prvním místě Co je láska na prvním místě? Co je tam napsané? Trpělivá. Láska je trpělivá. Láska dokáže trpět. Láska dokáže strpět nedostatky milované osoby. Láska dokáže trpět, když se neděje to, jak to má být, ale hned to neřeší. Prostě dává prostor ještě k zorientování se v tom či onom problému. No, kdyby Pán Bůh nebyl trpělivý, myslíte si, že bychom tady byli? Tak já určitě ne. No. A teď, je, teď to je zajímavé. Láska je laskavá. Láska je laskavá. Víte, ta laskavost, to je prostě potkat člověka laskavého. Když se vám to povedlo, tak máte obrovské štěstí. To je uzdravující setkání s takovým člověkem. My jsme měli profesora nového zákona. To nebyl jenom člověk, který přišel a teď tak z mluvil, jak to pán Bůh myslí a prostě, jak to máme nastudovat a co nás bude zkoušet, a když to nebudeme umět, že nám dá pětku a tak dále. To byl prostě nejenom pán profesor, ale on byl, to byl tak pokorný člověk, že víte, on tak přišel, takový už starší pán, Měl přehršel knih, jedna byla ve španělštině, v, v italštině, ve francouzštině, já nevím, co tohle, a on tak řekl tak pokorně, dejte kolovat a kontrolujte mě, jestli to říkám správně. <tějí> <tějí> to redemptor, si, jak jsme seděli vzadu tam, že jo, tak jsme se tam zasmáli, protože tam před náma seděli jezuiti, kteří znali všechny ty řeči a znali, znali ty tyhle, my jsme byli takový tam plepsy. jo. Tak my jsme obdivovali pana profesora. No ale to byl, to byl člověk, který nás měl rád a na něm to bylo vidět. On prostě i na té zkoušce, když jsme tam koktali něco, tak nám tam napovídal. Jo? On byl laskavý. Víte? Prosím? Můžete říct, jak se jmenoval? Uh, uh, otec Klavka. Jak? Uh, uh, ne, ne Klavka. Krápka. Krápka se jmenoval. On už umřel. On měl už tehdy 70 let. No. Otec Krápka. A bylo tam spoustu hodných, hodných profesorů, že my jsme nakonec u teologii měli rádi. No. <laughs> Láska nezávidí. Láska nezávidí. Existují závistí i mezi milovanými osobami, jo, takové to, to, to je taková ani jiné závist, jako, jako prostě domáhání se toho, že mělo by to být jinak, jo. Ono, když jsou lidé zamilovaní, jako když mají ty kapky zamilování nebo tu drogu zamilovanosti, jako by z toho filmu, jo, že ta zamilovanost spoustu věcí zakrývá, jo, ale potom, když přijde ta tepláková kultura po nějakém čase, tak najednou ten chlap zjistí, koho jsem si to vzal, že? Ta žena konečně zjistí, že koho si to vzala ale já to říkám dobré. Jo? A to je potom to budování, to budování, trpělivé budování té boží lásky. To trpělivé přijímání jeden druhého. To učení se nezávidět, že ten manžel, a jo, přijde ta sobota a teď má to trabanta v té garáži, prostě sní, sní to snídaní, dá pusu, to, to je milované. Víš co, ten trabant musí jezdit, víš? Já, tam, já udělám jednu, jednu páčku a pak přijdu. Přijdu ti pomoc uklídat. Jenomže ta páčka trvá celé dopoledne jo, a tak dále. A potom je už takový ten rituál té soboty, jo, že prostě že ta žena se nedomůže toho něčeho od svého manžela. To byl jenom takový chabý příklad. Ale láska nezávidí. Ta žena nezávidí tou Trabanta. Ta žena může tiše závidět tu radost. Tu určitou svobodu, jako kterou si ten manžel do které si nenechá kecat. Jo? A ta žena, když chce něco a ten manžel to nedovolí, tak potom může je hádka na střeše, protože ona to srovnává. Samozřejmě, že mělo by to být to vnímání jeden druhého, ale to dolaďování, to je ten boj vnitřní. To jsou ty boje, které jsou také nejenom na základě dědičného hříchu, ale na základě spravedlnosti, jo? aby to nevyznělo jenom tak špatně. Ale láska nezávidí. A potom už ty závistí ohledně těch cizích lidí. My máme mít rádi druhé lidi. A jak jsme si řekli, že to oko vidí tehdy, když je co? Štědré. Tehdy naše oko vidí. Oko je v temnotě, když je lakomé. Ale my si také musíme sobě dopřát. Ale když si začneme dopřávat to nejdůležitější, tak ty věci nám přestanou míň vadit. Když si dopřejeme našeho Pána Boha, když si začneme dopřávat Jeho pohled, my potom začneme být od těch věcí trvku tak vítem, budeme mít zdravější odstup a nakonec i upřímně začneme přát to, co bychom sami od sebe přát nedovedli. Dokonce dokážeme umět reagovat na reakce, negativní reakce druhých lidí dobře. Jedna paní, když ležela v nemocnici, tak zrovna vždycky dostala nepříjemnou sestru, jo? A že ta sestra přišla, víte, tak po ránu, tady máte teploměr, anebo střelila tou pistolí, jako když se zabíjí prase, jo? Koukla se na to a prostě ta paní mě to takhle neříkala, já si to tak představuju, ale říkala, že byla hodně nepříjemná. A ona si řekla, že to začne dělat jinak. Také na ní začala štěkat a tohle, ale potom už jako byla tak otrávená z toho, že si řekla, že to zkusí jinak. A tak se snažila poslední dva dny, že bude na ní hodná. A byla na ní hodná a nešlo to. Ta paní byla v pořád taková, víte. A když odcházela z té nemocnice, tak tu sestru objala a ta se rozplakala. A potom řekla, víte, neumírá umírá manžel. A vlastně my vůbec nevíme, co se v těch lidech děje, proč jsou takový oprsklí, proč já nevím, co všechno. Takže my, když budeme sobě přát to nejlepší, tak je to dobře. Musíme se mít také rádi. Musíme si dopřát našeho Pána. Musíme si dopřát Boží odpuštění, Boží lásku. A potom budeme laskavější a trpělivější na ty lidi, kteří nemají té Boží lásky. Moc teda, co se týče jejich chtění, že? A potom, když si dopřejeme Pána Boha sobě, měli bychom ho dopřát druhým, jo? A potom člověk se tak laskavěji bude dívat na ten svět kolem. Dále, láska se nevychloubá. Jiné překlady dokonce říkají, nenadýma. To není po nějakých fazolích, ale takové, víte, to, to nadýma je to nafukování. Pff, co, co, mi, co mi ty tady budeš povídat? Jo? Co, ty nicka, ty seš jsi taková nicka. Jo? Víte, já jsem studovaný. Jako Maximilián Kolbe, pokorný Františkán, mučedník Ježíše Krista, on měl vystudovanou filozofii, byl profesorem filozofie, já nevím jaké, potom profesorem či doktorem, já nevím čeho všeho možného, a nějaký profesor filozofie měl s ním nějakou rozpravu a teď on ho udolal argumenty, ten Maximilian Kolbe, a on nakonec řekl no a co vy mi tady budete povídat? Víte, já jsem profesor. A on mu tak jako pokorně řekl, já taky. Víte? No. Mm. Ano, to je poslední argument, ten titul. Jo, to je to je ta pečet pravdivosti. My tomu v církvi říkáme, že kdo má razítko, má pravdu. Třeba na biskupství, ale to nikomu neříkejte. Láska nejedná nečestně. Nehledá svůj prospěch. Nedá se vydráždit ke zlému. To Pán Ježíš zvítězil všechno na kříži. To naše nejkrásnější světlo o tom si řekneme na konci odpoledne. Ježíšu v kříž jako naše světlo. Ta největší temnota na první pohled a to největší světlo naší záchrany ve skutečnosti. Láska nepočítá křivdy. Nepočítá křivdy. Naše seznamy Tohle udělal blbě, tamhle to Zase se neumil. Prostě záchod je hrozný, panem. A takhle, žena, žena si to udělá takhle a chlap si to udělá taky. Jo? Chlap si to udělá taky. A potom, když je hádka, to se nabije zásobník a už se jede. Jo? A, to prostě, a člověk si myslel, že už se mu to odpustila. Ano, to tak není. A už se mi to odpustil, ale prostě ona to dělá pořád. Jo? My totiž toužíme, že když odpustíme, že ten druhý se co? Změní. Ale zase musíme se vrátit k tomu, že láska je trpělivá, láska je laskavá a když to bude tak celý život, tak my se dopracujeme alespoň částečně k tomu, jakou lásku má náš Pán s námi samými. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, teda láska to nikdy nezabalí, jo? láska to nikdy nezabalí, s druhým. Láska má naději a láska vytrvá. Kde už není naděje, to je jenom jedno jediné místo. A není to naše země. Je to až po smrti. To je vlastně to peklo. Tam už není naděje. Ale pokud jsme tady na zemi, tak naděje je vždycky. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věku.